Då så, hjärtligt välkomna till NFL-podden. Avsnitt tre är här nu. Vi kommer, det kommer vara så att när, när du hör det här, då har det kommit ut tre avsnitt samtidigt av NFL-podden. Framöver så kommer det komma ett i veckan. Jag heter Johan Javelius, jag sitter här som vanligt med Skåne, Peter Larsson, du skrattar. Hur mår du? Jo, jag var bra. Jag bara tänkte på att om det knarrande ljudet när jag hörde, det var alltså den gamle mannen som rörde på sig. Det Förra veckan var det bara du och jag, men idag är du här igen. Anton Knoppen Knopp. Ja, jag kände att det var tråkigt att vara borta från er. Så att jag var... Så otroligt sugen på att ta mig tillbaka nu Precis när säsongen ska börja Det, det spritter i kroppen När det är det är dags. Underbart att ha dig här. Du sitter faktiskt här med, med en amerikansk fotboll som du har tagit med dig. Vad, vad beror det på? Ja, jag ska iväg och spela faktiskt. Eh, try out för ett universitetslag här i Sverige ska vi. Mycket spännande. Du kommer bara alltså vara vår väg in i den amerikanska fotbollen. Vi kommer direkt Israel, till linje ja. Eh, ja, i Sverige. Ja, Precis. Mm. Och, och, och, vilken position är det du ska try som? Ja, när vi pratade om det här igår så var det min tunga sl slintigt lite. Jag ska ju då vara en wide receiver och inte en white som jag då sa vid tillfället. Så. Men detta ska jag också säga att vi diskuterade detta mycket sent på natten. Ja. Kan eh, det kan ha varit något tipsigt. Något... kanske tipsy, kan ja, tipsy ah. tror jag är rätt ord. Ja. Ja, det, men det, det hände den bästa. Men jag tyckte det var väldigt kul just att trial song White receiver. Ja. Helt så. Vi ser Helt, man behöver klim, en. Behöver en, Pallon? Jo, jo, men den lilla, korta som ska springa några ja. små smågrejerna. Sen har men... de här jättelånga basketspenarna. Mm. Det är inte den positionen. Nej. Vi kommer att spela samma sak, men... ska ju tilläggas att jag ändå är 1,84. Men... Ja, <laughs> Bå. Bå. Yes. Ja. men, det, men det underbart. Jag tycker, det, jag tycker det känns bra. Vi, vi breddar på kompetensen vart det lider här i NFL-podden. Jag går igenom vad vi pratar om idag tänkte jag. Vi kommer börja prata om att det är slut på preseason nu och det, det känns ju skönt kan man tycka. Vi kommer sen fortsätta med lite det som vi började prata om förra veckan. Vi jämför alltså amerikansk fotboll med en sport som jag, Johan, förstår. Vi, vi, vi letar efter det klatch på det här segmentet men än så länge heter det så sen kommer vi prata lite grann om de matcher som kommer och vilka de här topp fyra lagen som kommer vara där i slutet av säsongen egentligen kommer vara. Så innan säsongen har börjat så kommer vi berätta vem som vinner Super Bowl 2014. Det känns, känns väl bra. Bara i NFL-podden får ni höra det. Vi, vi, vi, börjar, vi börjar här och helt enkelt... Med, med preseason Vi ska prata lite kats innebär ju att lagen har varit stora haft Stora trupper bortåt 90 personer Någonstans ja, ja. Söks över 90 personer Och de ska bli 53 Nu är det några namn som har försvunnit bort Som är lite anmärkningsvärda Ja jag tänkte ta upp tre namn som jag såg försvinna eh, Två av dem har ju sitt ursprung Eller har spelat mycket i Minnesota Därför är det namn som jag reagerar på Men det är ändå veteraner som har varit med i branschen länge vi börjar med dem två. Den första har vi Chris Cluey, en punter. En sån här kille som sparkar bort bollen. En som han kallar sig själv faktiskt när han var på Colbert, eh, Stephen Colbert Show. Så kallar han sig själv för en professional surrenderer. Eh, han skriver böcker och syns ganska mycket på Twitter och på Reddit och Så det är därför är han ett ganska väl namn. Han har i alla fall blivit kattad av Oakland Raiders. Så han klarade inte deras 53-manna roster. Och där bör man ju också tillägga att de har ju haft... alltså. De har ju haft en svingrymn punter som liksom det är en av de bästa genom tiderna, eller i alla fall i den här ligan och han har bytt lag nu spelar han för Houston Texans Bakom har de haft en fruktansvärt, eller har fortfarande en fruktansvärt bra punter så att det var ganska hårt att han gick upp mot mm. mot det och liksom jag tyckte att han gjorde det grymt och mm. det var fint att se deras twitter konversation Ja, men han gick ner ändå lite med flaggan i toppen. Så... Ja, men jag förlorar mot en bättre spelare. Inga konstigheter. Nej. Så... Eh, namn två då. Eh, Antoine Winfield, eh, cornerback. En sån där. Eh, han gick ju då från Minnesota till Seattle Seahawks. Eh, och där... Det konstiga med det här är att jag minns en presskonferens jag hörde med Pete Carroll som är coachen i CL Seahawks. När han sa att så här, ah, men vi slutade nästan slänga bollar då på träningar mot eh, sidan där Anton Winfield var cornerbacken. För att det kom inte fram, och de passar. Eh, det är det senaste jag hör. Sen läser jag att han inte klarade 53-man i rostern. Precis, men det är ju också så här... Legend of Boom heter det eller kallas ju deras defense. Och deras defense, de har ju... de har ju så sjukt många bra. Så att att, in, alltså att bli kattad av Seahawks- är ju inte det sämsta som kan ske. Utan nej, nej. Det är väl kanske så här- ja, det kommer vara- Jag skulle säga att det kan finnas en stor chans- att något annat lag blockerar upp honom. Ja, och det trodde jag också tills jag idag läste att han- eller det spekulerade att han har retired. Att det här var, jag trodde att han skulle bli uppplogad direkt- när han blev kattad för att han- ja. det var just mot Boom-gänget som man torskade. Ja, visst. Eh, det är det är. Han är 36- Sex. Men det är, det är väl ändå en respektabel ålder. Ja, han, han har han många år i branschen. Så jag tror att han känner sig nöjd med hoppandet. Liksom. Eh, och tredje namnet är kanske inte lika, lika spännande. Det är, det är lite en döende position. Eh, Leon Washington eh, blev kattad av New England Patriots. Och han är då en, alltså en specialist på kick returns. All right. Det vill säga att eh, när man sparkar iväg bollen då, eh, för att börja en halvlek eller när man har gjort mål. Så är det alltid en som fångar bollen och börjar löpa tillbaka. Och det var han en specialist på. Och det märks att man inte längre har plats för den specialistrollen på sina rosters. de måste även kunna fylla en annan funktion för att få spela. Och det är ju han symptom på, för han är jävligt duktig på det fortfarande. Och sen är det ju också att Patriots har ju Bill Belichick som mm. alltid vill att man minst ska kunna... Du ska helst kunna spela både defense och offense och... Massa olika grejer, för de, de vill inte hålla på byta ut folk hela tiden. Så det är, det är inte så konstigt. Att, jag tycker att man ser en tydlig... Det finns en tydlighet på grund av vilket lag de har varit ja. i och att det är liksom... Där jag skulle vilja, vilja slänga in Tim Tebow där också, kanske. Har Tim Tebow blivit kattad? Eller var ja, han är inte längre en Patriots. Ja, ja, ja, mm. <laughs> Precis, ja, så att det, det är det. Och numera ja. att han... Det är ingen, han blev waved, det var ingen som plockade upp honom med en free agent. Men, men alltså förlåt mig. Är inte det ju att Det här är ju ett namn som jag känner. Ja. Ja, då är... Jag har att spela lite på det här. Vi går på de som kan spela. Inte på någon som har namnvärde. Men... Ja, ja, ja. Nej, men absolut. Ja. Jag är med dig. Ja. Och jag inte var där. För jag sa. Ja. Att, nej men man kan säga det också. för Ja, alla ja alla. men det är sant. Mm. Tim Tebow har inte längre ett lag. Och det jag tänkte. Skulle vara så jävla roligt Eller för in, det är ju inte som att Jets inte behöver en callback. Så det här <laughs> eller Bills. Men vi kan alltså, hålla det till ja, yet, ja. För det hade varit så sjuk kul om de plockade upp honom igen alltså, ja. Du kan ju att vara med i en preseason Men du får gärna säsongen ja, Du kan bli det bara in och köra Det är lugnt ja, ja, ja. men det är det, det, det är i alla fall Nu, nu är det slut på, på att katta spela. Nu, nu är trupperna satta Det är slut på försäsongen Hur känns det Skåne? Känns det, känns det bra. Ja så det är ju fortfarande det här med att De ska göra practice squad kvar så det är ju en liten sån grej. Men absolut. Du är, är en praktisk kvadrant. Ja, du, du får ju sopa ner folk som du kan. Försöka göra till diamanter under tiden. Så att säga. Du en får ju ja, ja, du får ju ha åtta pers. liksom. Så All du hours. kan ju inte ha hur många som helst. Och det, det finns en del regler om det där. Liksom. Men, De, här, men här får alltså inte ens Tim Teabo <skratt> vara med just nu? Nej, han är utan, inte eligible för det. För man får inte ha spelat ett, ett antal matcher med Du får inte ha då. spelat mer än sex matcher. och Du får inte ha bytt om till den här 45 playing day Med mm. Max är åtta matcher, du får göra det. Och han har gjort fler. Mm. Han har ju liksom startat flera matcher och sådär. Så därför får inte han vara med i en sån. Utan detta är ju tänkt för att du ska vara... En rookie kanske som laget inte har plats för att spela, men vi vill inte säga kasta ut det till något annat lag utan det är den här möjligheten då. Och i det här, Raiders har haft då, den här killen som Kluve mot. Han har ju varit i Raiders Practice Squad. Länge. Jag tycker det låter lite italienskt där att man, man köper på sig en, en massa spelare till laget och sen så äh, lånas de ut hit och var... Utan för att, man... att de lånas ut. Ja, Precis. ja men, det, det, är det är samma sak. Ja, ja, ja. ja, det är det. Helt mm. um, Tre bästa matcherna från preseason, om man vill gå tillbaka och kolla på lite highlights nu, vad, vad är det man ska ha sett då? Alltså rent så, man tycker det är jättejobbigt att börja leta tre matcher, jag skulle säga... Kolla på Seahawks, det är inga, liksom, matcherna, välj någon av dem. Men om det är bara en match man ska kolla på då tycker jag att man ska kolla på Green Bay-matchen för jag tycker den var fruktansvärt bra. Den var mycket mer lik en vanlig fotbollsmatch. Alltså det var 3-3 in i tredje kvarten. Och det är ganska... Men det var nerver, de tjafsade ja. på plan. Det, det kändes att det var liksom... Och mycket så här flaggor och grejer som mm. slängdes in för att liksom, de fick spela om flera spel fyra gånger för att till slut kunna liksom... Så den, den tyckte jag var väldigt bra. Mm, ja men det fanns nerver för vad en match. Mm, absolut, absolut. Jag kan slänga in nästa då. Arizona Cardinals mot San Diego Chargers. Ska man ju bara se som en blooper roll för ja. hur season kan vara. Det är så. Här, det finns ju ett magnifikt spel i den här matchen. <laughs> när då. Nu ska vi se om vi får det rätt här. Det är San Diego Chargers som försöker ta sig in och göra och skåra. De är nära linjen för att göra en touchdown. Alltså de är mindre än jag. Ja de alltså, Vi pratar inches. Mm. <skratt> eh, och det som händer är att de slänger en interception eller famblar bollen. Eh, mm. De tappar i alla fall eh, possession över bollen. Eh, och det är det är biggest no-no. När du är i red zone som det kallas nära mållinjen. Så får du inte tappa bollen till andra laget. Inte en chans. De tappar bollen då. Och Arizona, eh, nej. Jo, Arizona får en men great, nu sticker vi åt det andra hållet. Bara att killen som har bollen, blir typ, han fastnar och håller på att bli tacklad. Och han känner att, hör jag har en idé. <laughs> jag slänger den här bollen till killen bredvid mig i mitt lag. Så det har han att säga det. Ja. Ja. Ja. Det är ingen kommunikation ja. Ja. här. Jag ser mycket kommunikationsblås. Ja, ja. Han behöver här, kompis. Fånga. Och den här killen reagerar ungefär som du gör när en boll kommer lobbad mot dig samtidigt som ett tåg kommer springa mot dig i 450 km i timmen. Så han då lyckas typ få ett finger på bollen samtidigt som han blir smetad i marken ja. av en charger-spelare. Bollen fluppar upp i luften igen, en till charger-spelare fångar den och gör mål. Därför att han är så här: två meter från... Ja. Det är ju så här, börja... alltså, om vi ska dra till fotbollen alltså vanlig fotboll, Ser är det som att du ska börja dribbla och tunnla någon i eget strandområde ja, när du har, liksom, ja. i en inhörna situation Nej, du ska inte börja dribbla Nej. där Nej. Nu. Det är jättemånga där som vill göra mål. Jo, jo, men alltså, om jag passar dig längs med, med mållinjen, det är väl lugnt. Oh. Alltså, alltså oh. när jag såg den spelet, alltså, jag målade så dåligt. Alltså, de var så jävla... Jag kan inte tänka mig att någon av dem kommer att få spela någonsin. <laughs> Egentligen. Nej, nej. Nej. Men, det, men det låter som, som någonting som, som är bra att titta på om man vill lära sig hur man inte ska <laughs> Ja, absolut. Ja. Och det sista där tycker jag, sen är ju... Alla preseason tycker jag alltid att man kan kolla på New York derby som är mellan Jets och Giants. För att det är det enda som liksom egentligen betyder någonting. Ja, därför att de match. har ju då en pokal som heter Snoopy Trophy. Som är ju då för att de spelar ju på en stadion som heter MetLife. MetLife har eh, Snoop... Eh, eller inte Snoop. <laughs> eh, snobben som sitter... Ja, logo. Det roligt ju roligare om det var slut. Det hade varit sjuk kul men han inte det på Seahawks <laughs> Jag att inte det här med Lions alltså. <laughs> ah, ja. Stickt ett jävla lag. Han Slup Lions hejar väl och sedan på alla lag i hela världen. Är det inte liksom det? överallt han åker runt såärer så har han liksom den lagtröjan. Ja men det är ju så det är ju rätt vanligt inom mm. amerikansk mm. pop ah, okay. att man ah, okay. har på sig den. Så kallade throwback jersey mm. från den stan man är så att de fansen kan fatta att han är en av oss. Ja. Lite så. Men så har ju också gått ut väldigt mycket med att han började som Oakland Raiders. Och sen var det liksom väldigt mycket det här med Pittsburgh Steelers och nu är det Seattle Seahawks. Och det är väl ofta så att han väljer någon spelare som är lite lik han själv och lite så här kanske inte rappar ambitioner men ändå lite mm. så så skulle jag vilja säga oh, no. No, va, någon va, ja vad var vi? ja men det där får man kolla på det den helt enkelt. Ja. Och ja och den betyder ju någonting så den den betyder inte, man kan vinna någonting man ja, kan exactly. medalj, ja. någonting att ställa i skåpet och den, den här gången bör man ju också kolla på varför just den här matchen i år så var det ju så att Sanchez kommer in i tredje kåren han kommer in i tredje hans första grej är så uruset så det finns inte. Han, han så skickar iväg en interception. Och sen så blir det en sack. Och sen är han skadad. Jag tror att det är det han hinner med på de här fem minuterna. Mm. Sen slänger de in Matt Sims. En ny quarterback som är alltså son till Phil Sims. Som är Giants typ. till är deras bästa quarterback. Och han är lika bra som sin farsa. Alltså vinner hela jävla matchen åt Jets. På... Tio minuter Min. alltså, det, det var ju en helt en film på det ah. ja ja alltså en riktigt så här Miracle on Ice type of shit Alltså verkligen, det var svit Ja, Miracle on Ice type of shit glöm, glöm aldrig bort vad ni hörde först Det var i NFL-podden, som vanligt Det är här vi långa om sägningarna Vi går vidare, vi går röst vidare till, till det här segmentet Som, vi, som vi, jag har valt att kalla Vi förklarar amerikansk fotboll Med hjälp av vanlig fotboll Så att Johan förstår vi ska prata om middle linebacker och quarterbacken och jämföra dem med den centrala anfallande mittfältaren och den centrala defensiva mittfältaren i fotboll. Och då, då, har vi, då har vi tre stycken namn som jag känner igen. Det är David Beckham det är Pirlo och så är det tacos, Anders Svensson. <laughs> det, är, det är de enda man du känner till inom fotboll. Jag, jag, känner, jag känner, till, känner till några till namn här. Men nu ska vi då alltså sätta ihop dem med, med eh, duktiga fotbollsspelare, amerikanska fotbollsspelare. Eh, David Beckham, vem sätter vi ihop honom med eh, Tom Brady. Varför då? Båda är tillsammans med typ modeller. Båda jobbar samma frisyrer typ. Tom Brady har mindre äh, tatueringar skulle jag säga. Båda är posterboys för ett märke. De gör massa reklam. De ser. sin så Extremt mycket sådana charity. J så jävligt I... snygga båda två. Ja, se och hör. Men, Tom, eh, har de med Tom Brady på också. Liksom. Tom Brady kommer aldrig kunna åka till, till England och spela amerikansk fotboll där för jättemycket pengar för, för något så här halvtaskigt lag. Jag tänker på David Beckham. Ja, det. <laughs> jo, det med, tror jag, jag definitivt. Det. det tror du. Ja, ja, det är helt, alltså, ja. alltså, med tanke på att Tom Brady var förra året och spelade visserligen med sitt lag <laughs> New England så skulle jag säga att det är inte alls långt ifrån att det skulle hända. Är det så? Jag skulle mm. säga att det kommer att hända. Jaha. är jag nästan helt... Alltså om det är någon spelare som skulle åka till någon sån här skitliga någonstans för att få upp den ligan så skulle jag satsa alla mina pengar på Tom Brady. Eller så känner jag. Eller? Ja, ja, det, det känns inte han är ett namn. Alltså han är ett etablerat namn så kan... Och, och bara ta det här med cashen också. Tom Brady gick ner svin många miljoner. Jag tror att han, när han gjorde om sitt kontrakt så... Gjorde han så att New England fick 29 fräscha miljoner, bara så. Mm -hmm. Och eh, David Beckham gav ju bort alla sina pengar när han spelade för PSG. Typ det, det, ja, det är många Men det är ju <coughs> så att om man har lite pengar som, som ligger över och inte gör någon nytta någonstans. Då, då går man till närmsta eh, spelfirma och lägger om på att Tom Brady kommer spela i England. <laughs> <laughs> eh, inom de närmaste två åren. Nej, <laughs> äh, inte två år. Är, in, alltså om det kommer så, det kommer vi eh att se. Precis. Och men det jag tror jag att är det... han nu. Liksom. Han är han börjar komma lite till åren men han är inte jättegammal. Över, så att jag skulle säga ja. ja, men men jag tror att han kommer att spela kanske till och med tio år till. Sen skulle så säga att ja, men jag tror mm. på honom det för såg ju men liksom. All right, men Anton eh... Pirlo, Andrea Pirlo. Ja, alltså, jag känner att den här alltså jämförelsen är inte lika skarp som den tidigare. Ser du det? Den är mest baserad på längd känner jag. Det är Andrea Pirlo och Russell Wilson som är quarterback i CLC. har. Som ju båda då alltså, är två äpplen om ja, Ungefär ja. liksom. De har inte alls likadana frisyrer. Vill jag bara börja med det. men annars så tycker ja. jag att det är en slående liknelse. Ja, men små netta trippa runt lite någonstans på planen och sen i plötsligt kommer en lång boll och så båda kan springa lite. Och, äh, <laughs> Men, vi stannar där tror jag går vidare. Ja, alltså Pirlo är ju... Är ju snart Italien, ja, och snart redo för ålderomshemmet. <laughs> uh, Russell Wilson som jag förstår det, är, är ganska ung och pigg och <laughs> färg. Så har lite spring. Nej, är han, absolut. Han, är, han, är liksom, han var rookie för ålder. Ja, ja. Hans andra säsong. Så vi, jag... kan, vi får kalla det för en haltande liknande. <laughs> ja, det, alltså. det, det, vi, vi kan gå vidare istället. Ja, vi kan vidare. Vi kan gå vidare. Tacos? Vem vill ta den? Vill inte du tar den? <laughs> Nej, jo, jo. Alltså du gillar ju tacos. Ja, ja, ja. Nej, det är inte så mycket som, som Anders Svensson. Det tror jag ingen gör. Det, det är så att vi säger. Ja, ska du säga ja, det? Ja, men äh, ja. Alltså, det kanske är lite välhet. Jag vet inte vem av dem det är elakt mot. Men det är i alla fall Mark Sanchez då, som vi har valt att koppla samman med, med tacos. Och vi tänker... Sanchez som är latinamerikanskt Vi tänker tacos, finns det någonting där eh, Vi tänker kanske lite Haltande spel nu för tiden mm. Ja, jag tycker att han är lika Spansk som Sanchez Ja, exakt <laughs> alltså. <laughs> Så, Så ah. inte särskilt Spansk ah, nej. Men, nej, Han är inte särskilt bra heller nej. Men om vi då, om vi då nu uh, Går vidare och kikar lite igen på, på just Vad, vad är det midlinebacker gör och, och quarterbacker gör som, som går att jämföra med den centrala uh, Anfallande mittfas av de centrala defensiva mittfältaren vad, vad händer här? Och, och det kanske går att hitta liknelse där också i Mark Sanchez och Tacos mm. spelstil, <laughs> vad vet jag? Ja, men om vi börjar med callback Precis, att... ja. alltså anfallet, där har ju dirigenten lite om man tänker att du kör ett klassiskt manna central attacking midfielder mm. kille är en spelfördelare han, det är så fort han ska ha bollen det är det det handlar om liksom. Och det är då saker händer. Det är då det kommer, om vi tar fotboll, det är då det kommer <laughs> löpningar på kanten, anfallarna börjar sticka på luckor och då kommer den här fina passen liksom. Mm. Det, det är sådana grejer. Samma sak med quarterbacken. Det är den killen du vill ska hålla i bollen. Liksom. Du vill ha en snubbe på quarterback som är trygg med bollen, inte gör något fel, får den, backa baka och hivar iväg. Liksom. Det, det... Eller springer eller gör den. Ja. Alltså helt riktigt. Ja. Jag tycker den är riktigt klockhändan. Mm. Om vi går till defense-biten där så är den ju lika... Det är den här middle backen som har också kommunikationen med, med defense alltså, och, och det är också han som dirigerar lite, försöker att manövrera ut quarterbacken helt enkelt. Och det är, kan man också säga att det är det som... Centrala defensiva mittfälgen. Mm, precis. Ja, ja. Det är det, han ska ju alltid ta ut den spelfördelaren ja. i det andra laget, så att... De, de här liknelserna tycker jag är, de är riktigt bra. Mm. Ja, nej, men det var tydligt för mig ja. måste jag säga. Ja, men sen på samma sätt med, med... Om vi pratar försvarsbiten så är det också den här positionen som... Han kan göra lite allt möjligt. Han kan vara den här spelförstöraren som går på och smäller och smäller och smäller och spelar ja. fult mot kårdebäcken. Ja. Eller så kan han vara den som backar bak och, och stänger luckor. Precis. Så här, ja. Försöker lura in en passning som han sen går in och bryter. Precis. Ja, och det är just mellan de här man ser det riktiga schackspelet mm. kan man ju säga... Bästa matchen att kolla det skulle jag säga är Super Bowl när New England mot Chicago Bears, alltså New England Patriots. Därför att Bears försvar så fruktansvärt bra. Så att de, alltså de ändrade sin look tre gånger innan Brady hinner sätta igång spelet. För att säga, okej, okay, vi ska spela det här springspelet. Nej, nu ställer de upp sig för att de vet att vi ska spela ett springspel. Okej, okay, då ska vi spela ett passningsspel. Nej, de ställer upp sig nu. Ja. Så att det, alltså den grejen tycker jag är så jävla grym. Och det kan man verkligen se om det är två lag som är sjukt duktiga. Mm. Och det handlar ju om Och att... Och där här... hade man ju också liksom Brian Erlacher ja. i Bears. Som en nu är pensionerad, men en otrolig, otrolig middel linebacker mot Tom Brady. Liksom. Det ja. var en matchup i matchen verkligen. Ja. Två headcoaches också Som är fruktansvärt ja. att bra i den vi, vi sammanfattar helt enkelt det här segmentet Med att middle linebacker Är att jämställa ungefär Med, med den centrala defensiva mittfältaren Quarterbacken är den centrala Anfallande mittfältaren I klassisk, klassisk, en klassisk Fyrmänna mittfält ja, fotboll, Helt enkelt Det som ska hända nu är spännande tycker jag Säsongen har inte dragit igång Riktigt än det kommer göra det på torsdag men vi gör som så att vi, vi langar vilka lag det är som blir topp fyra, och faktiskt vilket av dem där som kommer att vinna Super Bowl till slut, redan nu. Skåne, kan du bara börja? Jag kan ju ta två direkt, mm. Nej, så kör jag två. Ja, det låter bra. Seahawks och 49ers, Så jag. Det är de första på ena sidan. Vad beror, vad beror det här på? att de. Det, det börjar med att de är de två lagen som har kapprustat allra mest. Jag tycker att det är de lagen som har de allra mest kompletta liksom lagen. Man pratar om eh, djup i truppen. Och de, de här två lagen har ju... Ta ett exempel. Alltså. Mm. De är som Bayern München. Ja. Manchester United på den tiden, de gyllene tiderna när de kunde ha två olika sjukt bra lag att vinna. Liksom. Så skulle jag beskriva de två lagen. Ja, men verkligen. Det är just det. De som vi pratade om tidigare, att de kattar en spelare som Antoine Winfield och trots att ha ett säljslag, ändå har ett försvar som är så magnifikt som det är. Ja, alltså, då är det handlar det om att de har alltså fem, sex spelare som är bättre ja. än den. Alltså, och det är liksom. Exakt. Ja. Så, men jag är. Jag håller med på, på den sidan. Mm. Eh, divisionen. Eh, på den andra sidan däremot så tänker jag börja med att slänga in Atlanta Falcons. Eh, Spara <laughs> ja. Nej jag slänger så. Det är bara att de försöker alltid liksom. Ja jag, jag tror... vet. Men <laughs> <jag vet, laughs> att... tog fyra klarar, <coughs> tog fyra klarar. Uh, jag, jag tror ja. verkligen på dem i år. Uh, det ja. känns som att visst man kan ha tagit en liten turn i sitt uh, running game. Mm. Med att, eller inte de har fått Mm. En, en game menar jag i sitt running game. Med att de har fixat Steven Jackson. Mm. Som är en grym, stabil... En sån här running back då allt kan ge bollen. Han tar han tuggar iväg sina fyra, fem yards. Och, och han, han löser det, liksom. Mm. Kombinera det med Matt Ryan. Grym quarterback. Bra wide Maddie Weiss. Ja, Maddie Ice. Vilken kille. <skratt> Trus som en lyxstolk. <skratt> <skratt> kombinera det med Roddy White och Julio Jones. Som är riktigt, riktigt vassa receivers. Ja. <skratt> och sen på den andra så... Jag vet inte, jag, jag tror någonstans att de gör någon mirakelvändning. Det gick inte så bra förra året, men New Orleans Saints har fått tillbaka sin headcoach. och det här är det här är väldigt alltså det är en chansning. Thorne är... sitter nu och ja. skrattar. Top. Nej, jag skrattar äh, inte jag. Hatar Saints, säg inte det här. <laughs> ja, men jag tror tror de kan ha en, en bra säsong. Framför sig, utan tvekan. Just med att de får tillbaka sin head coach. Och de kommer ha en motivation, ett eld att spela för det här nu. Liksom. Sen så har de ett försvar som läcker som aldrig förr. Så att vi får se hur väl den här håller upp. Nu har vi alltså topp top fyra där. Finalerna i båda konferenserna. Intressant, jag tänker rätt nu va? Ja, precis. Mm. Och det, men jag skulle bara vilja säga mina mm. två... Det går jättebra. Mm. Ja, mm. och då är det ju, Jag ser ju, tyvärr Denver Broncos. Men jag tror det är för att det är ändå Peyton... Och eh, han har fått Wes Welker. Okej, okay, preseason har inte varit så bra men de har också spelat mot San Francisco. De har spelat mot Seattle, de har spelat mot Rams. Alltså, det är inga dåliga lag de har mött och de har ändå gjort bra. Förutom då, eh, Denver så tror jag på, kan vara lite av en shot, men, men just som Texas. För att de har eh, fått, eh, eller fått och fått, de har sett till att skaffa Ed Reed. Som var en av de stora anledningarna att Ravens vann förra året. Och de har även skaffat Shane Leckler som är alltså den panther som vi pratade om tidigare, eller jag pratade om tidigare. Och har du världens bästa panther då kommer du alltid sätta ditt liksom, försvar sjukt högt upp, Vilket kommer göra att J.J. Watt kommer mm. alltså göra så jävla mycket safeties ah. nu i år. Istället för bara sack the mm. Som han är, han var väl leading eh, ja. sa, alltså förra säsongen. Så vilket kommer göra att, att så kommer de kunna vinna väldigt mm. mycket matcher. Det är de jag tror på liksom, i den sidan. Um, mm. Om vi då bara tar uh, du antar Anton Langar uh, Superbollfinalen och din vinnare där. Och så gör du lite mm. långt efteråt. Så det. det blir <laughs> eh, <laughs> eh, Falcons mot... Niners, där Niners äntligen går hela vägen eller äntligen äntligen, igen går hela vägen äh, genom att hända Ja, jag kan bara säga att jag känner att deras eftersom att de inte har de wide receivers så kommer det inte gå utan de kommer få pisk av, av Seahawks äh, så det är så mellan Seahawks och jag tror att äh, just de, äh, försvaret krossar Broncos, så att det står mellan Houston Texans och Seahawks, men jag tror att det kommer att vara Seahawks som vinner eh, Superboll Så eh, Skåne, du säger Seattle, Seahawks yes. eh, Anton, du langar San Francisco 49ers Yes. Då är det färdigt då eh, ja, Vi inte in dem mer ja. <laughs> eh, Nej, men som vanligt glöm aldrig bort vårt, ni hör det här först Det är NFL-podcasten, ni får det allra senaste om det som kommer Sen. Eh, då så eh, Vi går vidare och kikar lite grann på Hur det blir eh, nu eh, På torsdag eh, För då, då börjar säsongen Då sätter det igång ja. Och vi börjar ju så starkt Det är en ruggig jävla match på torsdag eh, 2030 tid. Vi, vi kan vi se den någonstans tre på natten Eller ja, dagen efter mm -hmm. Kan vara att rekommendera för er som har jobb eh, <laughs> Vi har ju då Baltimore Ravens mot Denver Broncos. Och det är en repris från förra året i slutspelet som var en av de bästa matcherna på hela förra säsongen. Det var riktigt riktig nagelbitare, det var Hail det var ett tungt spel, det var Peyton Manning som chokade. Det var liksom, det var allt som hände. Jag gäller att Peyton Manning själv har som att han har, han har, alltså nu är det första gången han ska kunna gå vidare från den här matchen. Han har bara levt i den här matchen när de förlorar. Eh, sen dess, i det här eh, momentet att de går därifrån mm. ja, ja, den är, den är klockan, absolut det är inte mycket ord om det Nej. ser den, punkt det är, det är ingen snack ja. där helt fin, finns det någon, någon, någon gammal rivalitet mellan de här två lagen eller är det bara den här, den här senaste matchen ja, det är senaste matchen, absolut mm. ja, det det. Mm. Uh, vem, vem vann senast? Ravens, Ravens. Ravens. Mm. de vann ju även superbollen. sen Och vem tror ni tar den nu? Jag tror att Broncos mm, Jag tror på revanschen. Yes, är. Yes. är det de som är hemma också? Ja, Broncos ja. har hemma um, Efter det så kommer... Uh... Och, ni vet varför också. Ja, ah, just det. För det är ju lite så här, egentligen mm. som ska Super Bowl Champ ha hemma. Mm. Förlåt, nu förstod jag inte. Alltså, baseball, baseball i, uh, i Baltimore vill inte släppa den. Nej, det, vi har planer. Vi ska spela då. Jaha. så det mm, så det var en stor grej så att är de mm. är de lite osams nu amerikanska fotbollslaget och baseballlaget vet inte vi kan spela vi kan vi kan dit och spöra dem igen ja. <laughs> alltså, det, det kan inte ja. vara något sätt ja sånt. exakt ja um... Sen drar vi det tills på söndag innan resten av matcherna kommer. Men då är det ett helt gäng med matcher klockan ett. Vi nämner inte alla nu. Men vilka skulle du vilja plocka ut här Anton och Skåne för den delen? Man har då, vad blir om vi räknar? Ja men uppåt 9-10 matcher att välja att vraka på. Och ska man plockar ut en härifrån? För mig så är det nog... Det är ganska tajt mellan Cincinnati Bengals och Chicago Bears Eller jag vet inte om Green Bay Och San Francisco, nej de spelar lite senare Men då är det nog Cincinnati Bengals mot Chicago Be Bears Som jag skulle vilja kolla på den här Just Cincinnati Bengals har ju då följts av Hard Knocks Den här dokumentären på HBO mm. Så man har lärt känna spelarna Få syn på namnen både på rookies och veteraner Så man är, jag är lite investerad i det laget nu Tycker det är kul att kolla på dem liksom och sen Chicago Bears är ju en divisionsrival till mina minnesorder. Så att se dem får stryka ju alltid en liten <laughs> Och det tror du kommer hända, ja. Nej, men absolut. Alltså, det är alltså, helt med dig. Alltså att kolla Bears matcher. Det är ju så här: man får kolla väldigt bra försvar. liksom. För de har ingenting att komma på när det, när det är deras quarterback. De har svin dålig. Jag tycker Jay Cutler är skit dålig. Men som sagt, Cincinnati Bengals, de är, de är roliga att se. Uh, jag kommer inte kolla på den matchen direkt i alla fall uh, Eller live Jag, jag, jag kommer ju välja att kolla på Aucklands match Mot mm. Indianapolis Colts Men blir för mycket stryk I början så kommer jag nog sitta Och sappa mellan uh, New, England Patriots, alltså New England Patriots Mot Bills Eller uh, Seattle Seahawks Mot Cardinals Mest för att säga att jag tror att Seattle kommer vinna med någon så här extremt 50 poäng eller sånt. Alltså, ja, det, alltså, det, är, det är lite jag det jag, jag känner om Ny England-Bills-matchen också. Bills har ju problem nu. Ja. Bå, alltså, de kanske får tillbaka EG Manuel. Ja. Annytt kanske. som är deras En quarterback de draftade nu i första ronden. Alltså, ja. De ville lägga sitt hopp på. Liksom. Ja. Eh, han eh, gick ner. Eh, deras eh, Kevin Kolb som var veteranen. De tog in och coachade honom. Fick en hjärnskakning. Eh, sen på en preseason-match de bara, fan, vi behöver någon. Så de Plockade en eh, Linehart. Eh, tog in honom. för. Ah, du får spela en match. Ser du eh, han hade alltså en, man mäter ju statistik som fan i amerikanska sporter. Man brukar kalla QB rating. Alltså, det ger ungefär hur bra de spelar. Ligger du runt 100 så är det okej. Okay, liksom. Han satte en nolla den här matchen. Han kom in. Lyckades med tre av 11 passar. Och slängde två interceptions. Han gav alltså sitt lag. Bollen. Tre gånger. Och motståndarna av bollen två gånger. Och det här är ju så synd om killen. För du, alltså du kommer in och ska lära dig en helt ny playbook. Du ska förstå ett helt nytt Man kan anfall. säga att man ska lära sig ett helt nytt språk. För, ja. att, för, för att få folk att förstå exactly. magnituden av det hela. Men det är ju det är inte schysst liksom någonstans. Men New England har ju, är ju en spillra av sitt forna skulle jag säga, sitt fona lag. Och därför tror jag att det kan bli en ganska intressant match. Dessutom så är det ju, eh, de spelar ju i samma division så att jag tror att det finns lite nerv i den matchen. Mm, nej så. så att, eh, ja. Nej men, eh. och jag och jämfört som sagt jag kommer ju kolla på det. Jag hoppas verkligen, verkligen att det kan bli Be, mm. och där, när vi ändå är inne på New England så har jag min Dagens fantasy sleeper pick För er som spelar fantasy yeah, football Vad right. innebär en sleeper pick? Här nu. Alltså, det är en sån här kille som kanske inte så många kommer plocka upp I de ligerna som spelar så han har inte syns än på radar right. eh, Men en preseason match eh, Ken Brell Thomsons Eller Thompkins heter han mm. eh, Som blev taggad av Brady Som fan och satte kanske 120 yards som touchdown och, och precis, och det ska man också veta att Brady spelar alltid bäst. Alltså Brady, alla hans Super Bowl eh, ringar har ju kommit med no-name receivers. Alltså han har aldrig vunnit med Wes Welker. Han har aldrig mm. vunnit med, eh, med Gronk. Moss. Alltså Randy Moss. Alltså, så att jag tror absolut ta de här No name receivers i, i New England. Då, då kan man få ganska bra. Mm, men det är perfekt att ta någon gång någon sen runda. Aa, Och Jan Brent-Tompkins. Precis. Och jag tror också att om man vill ha någon. Bryce Butler i Raiders. Det är en kille som är helt sjuk. Alltså där pratar vi Rookie. Alltså Han kan bli som en sån här. Ja, jag tror, att, jag tror att det är många lag som kommer glömma bort honom. Och då tillåter man ju göra mm. spel. Vad eh, är vi nu? Vi, vi, är vi Har vi avhandlat vi, söndagsmatcherna? Va? Nej, söndagsmatcherna är klockan ett. Söndagsmatcherna är klockan ett. Eh, Amelikansktid. Nu går vi på 16.30, då är vi framme. Vad är klockan nu? Klockan är elva på kvällen någonstans. Ja, jag brukar säga att söndagsmatcherna i svensk tid tror jag börjar omkring sju. Och ja. sen brukar det vara nästa gång är det halv elva, elva. Lite beroende på när de är. Men så, halv elva, elva matchen mm. vad, och, vad, vad, vad vill vi se där då? Ja, då, då är det ju... Alltså, den största matchen ja. där är ja. ju Green Bay Packers mot San Francisco 49ers. Den kommer att kom vara otroligt stor. 49ers som är Super bowl vinnaren sen också. Precis, så det, ja. enligt, enligt <laughs> kroppen då. Och, och de måste gå förbi Green Bay för att bli Super Bowl-champs. Det är jag helt övertygad om. Och sen skulle vi även sappa uh, mellan... Uh, ni Giants, Cowboys... Eller förlåt, det är som vi säger Det är den senare, senare på kvällen där. Så där jag, behöver man faktiskt inte välja där Nej, nej precis men, det, det. men precis För nu börjar vi prata att matcherna Börjar gå in på liksom två på natten mm -hmm. Och då kanske det är bättre att man väljer Sömnen för att man ska jobba På måndagen mm -hmm. Så att jag skulle ju faktiskt säga den matchen Just Giants mot Cowboys den skulle jag nästan kunna såhär, vänta mig att kolla på typ på måndag kväll. Alltså här, för att den, jag tycker inte den är intressant mer än ur ett historiskt perspektiv att det är liksom det är New Yorks lag, Giants, mot liksom Amerikas team och det är lite så här. jag tror att båda lagen har haft så mycket problem liksom mm. med att såhär, både skador och inte spela ihop sina lag så jag tror inte att det är en toppenmatch men jag tror att den är garanterat var bra att kolla på men som en som en match kan man kolla på helt utan reklam ah. ah. nu hinner man ju med att se den innan Houston mot, vilka är det då? Eller Eagles och Redskins Eagles och Redskins klockan på klockan 19 amerikansktid så det var blir det klockan 10 någon gång Nej, det blir väl nej. nästan ett på natten någon ett? På ja, ja, jag är helt fel ut. Mm. Ja, ja nej, men jag... precis, absolut ja. Men, det, men det är ju om man, om man inte ska upp tidigt Men det kanske inte är den som är den intressanta matchen Eller vad säger ni? Jo, alltså på, alltså på måndag där Tycker jag absolut att det är Eagles Redskins Som man ska kolla på någonting mm. ja. För det är, division, det är liksom. division ja. Och alltså, de här fyra lagen spelar ju I samma division ja, Och den är ju just väldigt intressant Historiskt, för att det här, den, den här divisionen Skapas ju för att sälja Ja. Det här är ju liksom de stora marknaderna som fick en egen division för att ha dyra derbyn och sända på de bästa tiderna som de gör och så här. De här matcherna highlightas alltid av, ja men just det, historiska skäl. Ja. Men Eagles Redskins är riktigt kul tycker jag för att man får äntligen se Chip Kelly mm. som är då den nya headcoachen i Eagles. Ja precis, som kommer från college där han har varit sjukt grym som mm. helst och alla är så här men kommer han fixa att och mycket liksom så här, nya idéer i NFL Kom ju upp genom collegecoacherna Som testar saker lite mer där Och sen tar det vidare in i NFL Och Chip Kelly har ju ett väldigt unikt sätt Att ställa upp, han älskar att köra snabbt, snabbt, snabbt han kör fyra tight end som är ganska ovanligt ibland och ställer ut dem långt ut på kanterna. Han har olika taktiker som gör att det blir väldigt jobbiga matchups för försvaret helt enkelt. Det gör att du kommer behöva ha små, korta, snabba försvarare som täcker 6'4", 220, 230 bjässar eh, när man passar bollen. Det är ganska lätt att lobba upp en hög boll då, och gissa vem som fångar den. Eh, så han har ganska intressanta offensiva taktiker som han kör på. Så just därför ska det bli kul att se... Och sen samtidigt så har vi ju Michael Vick och eh, troligtvis RG3. Två mm. väldigt... Alltså den mobila quarterbacken Michael Vick som liksom så här startade trenden lite med att man ska vara en quarterback som kan springa. Man ska vara ett threat både på att passa och på att löpa med bollen så försvaret inte vet vad du gör. Och RG3 som tog ligan med storm förra året genom att göra just det. Kanske bäst av alla också. Ja, alltså, ja. Eh, ja men absolut, jag är helt med dig. Jag, jag skulle säga just så här... Chip Kelly skulle jag beskriva som att om vi ändå nu har pratat tacos tidigare ja. att man kommer in med lite jalapeños. Lite ja. Sådär, ja. ny krydda liksom. Ja. Eh, för det har varit lite... Nu, det blir ju rätt mycket i, i liksom samma anfall. Det är lite mer den här all round kryddan på allting. Nu kommer de med lite chilekrydda. Mm. Jag tror att det kommer bli... Jag, jag tror att det kommer vara nice. Sen handlar det om att menar, vilken, nu gäller att så här, kan du hålla i bollen. Ja, ja. För att jag tror inte, alltså Chip Kelly kommer skita i vad du har gjort. Det är så här. om du tycker kan hålla i bollen, in med nästa kille. Mm. Kan du hellre hålla i bollen, in med nästa kille. Jag tror verkligen, ja, det ska bli kul och se. Spännande, vi, vi kommer ju försöka göra som så att vi, vi lägger ut... Uh... Alla alla matcher och, och vad ni tror att de kommer att sluta med. Ja, om, om det är det våra lyssnare vill ha. Mm. Så ja, det, så kan... det, det, det tror jag. Det är... ja. Ja. Ja, jag, jag, känner, jag känner på mig... Du känner våra lyssnare. Ja, alltså, jag känner våra lyssnare. Ja. Även om vi, vi, vi i, i talande stund inte har några lyssnare än. Så är jag övertygad om att de kommer uppskatta den här gesten från oss. Så vi kan återvända lite grann till det här. Så ni kan fightas lite grann om vem det egentligen är som är bäst på att tippa. Det var, det var nästan det sista vi hade för idag vi har en liten bit till, kommer du ihåg det skåne vad det är för någonting mm. om jag kommer ihåg, ja. läxor just det, pratar vi om det här nu är det ändå när Barack Obama är i stan som är så här. han gillar ju att dela ut läxor jag gillar det också vi pratade lite om förra gången att jag är lite president i den här klubben ja, Gjorde du din läxa? Jag, jag gjorde det, men, men jag ska, mycket. Erkänna, nej, jag ska <laughs> erkänna att, att det, var, det var lågt engagemang för min sida. Hade jag suttit i kvartsantal här nu med läraren och du var läraren så, så hade du sagt till mig att uh, ja, visst, uh, du, du du gör ju det du ska. Men det är inte så att du är ansträngd. Du kan ju mer. Du andra achiever Johan. Och lite så känner jag mig nu. För att jag försökte titta på de här highlightsen. Och det vi sa att jag skulle titta på, det var ju Special Lines. Special, special Teams. teams. Mm. Special Lines är någonting helt annat. Ja, det ja. vet jag inte vad det är. Det, det, det, kan, det kan ni lyssnare få, få berätta vad ni tror att det är för någonting sen. Hur som helst, det var en, det, det, jag har gjort en analysen att när man tittar på Highlights, då är det inte mycket från Special Teams. Det It's always gonna be a boo-boo or a good play, när man kollar på Special Teams. <laughs> när man visar någonting på Special Teams i Highlights, då är det alltid någon som gör världens kick-return, eller en fumble, eller en muff-punt. Alltså, det är alltid något konstigt som hände. Okay, men grejen att Sarah, du skulle ju ändå kolla på en rätt eller du hade till och med två matcher du skulle välja ja. mellan där. Och båda de hade ju väldigt mycket där det hände grejer på deras specialteam. Så att, mm... Ja, ja grejen ja, att som, som president eller kanske rektor i den här skolan ja. då så jag, tycker jag det är trist att AGA har tagits bort ja. men, men jag tycker att vi gör så att varje vecka så, så ger du mig ett betyg ja. då vi, då, Jag vet inte om, det här är ju den enda betygsskalan jag kan relatera till den gamla betygsskalan som jag växte upp med, alltså IG till MVG ja. Vad fick jag idag? IG, IG. Icke godkänt Ja, precis ja. Det är, det är ju så här att, att det inte bara kommer bli omprov på det här, utan även kommer vi samtal till dina föräldrar. För att det är ju precis, du stör ju dessutom ganska mycket i klassrummet. <laughs> men, ja, men det, jag, jag, förstår, jag förstår precis, jag tar till mig av kritiken. Jag ska försöka göra bättre från mig nästa vecka. Vill du ge mig en nu på en gång? Ja, det skulle ju vara faktiskt. Vi har ju vi har pratat lite om att vi vill att Johan ska hitta ett lag. Den här veckan du får kolla igenom highlightsen. Du behöver inte kolla på hela highlightsen. Men utav highlightsen. Nu kommer vi börja. Du kommer få välja fyra lag som du kommer nu få följa. Men sen så kommer det bli tre. Och så kommer det bli två. Och sen så följer det bara ett. Ja, vad spännande det här ska bli. Ja. Vilken press. Ja, vi fyra lag efter. Till ja, ja, precis vecka, som du vill säga nästa gång Vilken på. lyx jag har nu också som vet vilka det är som kommer spela Super Bowl final. <laughs> ja, ja, visst, ja, ja, det visst. ja, jag vet. Det är ju jag, ja, jag det är ju <laughs> Helt riktigt. Jag tänkte, jag tänkte också så här att just, just den här gången så blev så blev ju läxan att jag ska hitta ett lag. Du som lyssnar kanske redan har ett lag, men. Är det sen vid andra tillfällen då jag får andra läxor att du gärna känner för lite extra hemuppgifter? Då får du gärna göra läxorna tillsammans med mig. Jag, jag finns på Twitter, jag heter Johan Jav J-O-H-A-N-J-A-V. du finns också på Twitter, vad heter du? KNPF. KNPF Skåne, du vill som vanligt inte avslöja vad du heter på Twitter. Jag kommer bygga upp det här. Varje avsnitt. Vill du nå oss allihopa då mejlar du nflpodden at gmail.com alltså nflpodden at gmail.com Några avslutande ord Anton? Jag tänkte avsluta med att prata om mitt fina kära Hermine Och bara säga att det är så skönt att säsongen kommer igång för att den här försäsongen har varit pisk på pisk på pisk varit bakläxa på bakläxa på bakläxa det har sett mörkt ut men med hoppet som man alltid har där i det stora norra i USA så tror vi ju på att i år, i år vänder det nu så det ska bli härligt det ska bli härligt kul, ja, jag vill nästan jag vill citera Karin Borg det är hon, med brister. Och, och det är liksom det är, jag skulle egentligen bara säga kan vi skippa och komma till 2014 nästan så jag tror att Raiders kanske kan spela sin bästa fotboll de har gjort på liksom flera flera år och ändå komma ur med, med ett, ett facit där det är två vinster och resten förluster. så hårt har de deras matchup liksom. Jobbigt. Mm, uh, precis. Men kommer... Det är ont när knopparna brister. <laughs> vi, kommer, vi kommer finnas med dig här varje gång uh, för att ta hand om dig uh, när du kan. När du gråter ut. Ja, jag vet. Nej, men absolut. Vi avslutar podcasten där. Det blir inte längre så idag helt enkelt. Så säger vi som vi, vi brukar säga då helt mm. enkelt. Shululu. Shululu.